Lehenaldiko euskararen urtaroa bi aste osoz ospatuko da ziburuko egian Eikoetxeak tokiko dozenna bat elkarterekin osatu dugitaraa sam Michel dirazak ziburuko asu da. Lehen aldikot ziburun, baina bad aldia da elkargoak proposatzen dula hori egiai. guk segidan baietitza eman jogu eta aukera zen guretzat ere proposatzeko parte hartza elkartei eta beraz erantzun hain nintzkan ditugu pozik guk proposatu genituuen hiru eki taldi, ta ezkenean bihasteko programazio oso polit bat uh, ikusteko aukera konen dugu. Kutsetan ibili antzerkia, Euskoalko kostaldeaz erakusketa, batxe lekuan ikastaldia edo eta gaualdia gau amak bat gertakari eskainiko dira bi asteauetan Euskara eskoletatik plazara ekarriz fani lasko be Euskararen asoanta Azken urtetan indar haundia eman dugu transmisioaren inguruan, gaurregun usteut behmatoa dela transmisioa bat ez ere eskolem bitartez ziburuna dibidez, ba, baino herria bainongelago eskolaratuak dira Euskaraz edo elebid nez si. eta hori seale azkaja guretzat. Egitara hoja nagusia naggusia aaroara hogeita zazpia izanen da. Ene zuaitza poesiaen inguruko gertakaria antolatu baitu, Mai zubeldiak egiko eskoletako augekin hoere helburua placeja hartzea izanen da. Helburua ez da eskola lantzea edo bai motivatzea bai. Desberdina da. Eta batez ere aurrak eh, atman dittzen elekuak bere herrian bai beste aurrekin ere harremanetanzen Sartzeko, beste momentu poetiko bat edo musikaren inguruan eta eta berari ere protagonismoa eskaintzen dion unetxo bat esortu euskaraz. O, Euskara lotu beharko gulitzadeke plazerari. Egun berean bertxo poteo eta bertxo bazkaria antolatuko dute, sustraiko lina, maianetxo perena eta sumai murua bertxolariekin.